Щось хотів моєї часті в облаві. Я віддаю її. Ти пропав з моєї руки. Плавучка за декілька сот метрів почала світитися, аби попасти в руки патрульного. Куди дінешся? Ти, гримучка, задавлю, поривається клепард на бранця. Проте спинений заговорив призгірчено. Мабуть, судилось так, неминучість. Перший підручний, переказуючи мову зверхника, заспокоїв. Перехопим. Вислухав наказ, собі підручний відповідає, так, я йду сам. Скоро віддаляється і чути ритм моторової лодки. Чойсь тоді горючо розгніваний картає розпорядника. Демонська маска, а під нею? Найгірший в тому роді, що у нас на презирстві, Тхір, боєгуз, гнила жовта печінка, страхається навіть мені перед моєю смертю відкрите обличчя. Ви чиї слуги? Смердючого страхопуда, хто не вартий ваших, підошов. Другий підручний. Замкни губу, гримнув. Чому замкни? Це не виправдання привидові. Він брудний, кролячий хвіст. Підійдіть кожен і плювок йому в маску, бо під нею гниль і сміття замість характеру мужчини. Мікроб щастя. Привид, уставши з крісла, шепотить до другого підручного і показує «Вивезти присутніх» і проголошено «Всім тихо відійти в нижню залу звичайних зустрічей» до Клепарда «Вам з ними, як зайдуть, зачинити двері, перевірити варту і вернутися сюди». «Я так попровадшу, хлопці, виходьмо, скоро». Щойно підлеглі зникли, Привид підводиться з притіненого крісла на підвищенні, робить кроки вниз до зв'язаного бранця, різким жестом піднімає свою маску в погляд його самого і знову закриває собі обличчя. Аж відсахнувся вражений чойсь. Як? Інспектор, права рука, перебиваючи його, привид промовив до другого підручного. Затуди йому рот під зав'язку, аби жодного слова, якщо стіпить щелепи, ножем розкрий. Наказ виконано, кляп і тканина зверху міцно знімотили простиглого бранця, і привид вирікає приглушено. Так стається. Почує інспектора перед смертю Чойс. Гинеш, бо дечого схотів дізнатися, що назавжди припечатує уста, і наївний задумав грати в не своїх справах. Спохмурений відступив привид до крісла, і тоді ж вернувся Клепард у гострій тривозі. Вартовий помітив, багато човнів із різних місць рушає в нашому напрямку, облава починається непередбачено. Стоячи біля свого крісла, привид відповів, як попереду в шепоті, через другу підручного. Встигнем. Показано на начуйся і звелено. Ти його приєднав і достав собі, і всім зрадника. Страчу його зараз. Мої обов'язок і відплата, певнить Клепард хоч в голові прив'ялість і рухається саме знеохочено. Побрав кінець вірьовки з підлоги, тягнути вправо до краю помостів, за якими хлюпає в нічних поблисках вода і видно далекі огні берега. Чути прийдь мароків моторів, що помітно посилюються. Одночасно прибігає вартовий, худий смаглявець і тонкотелесний, із довжелезними ногами, матруська одіж, стурбовано доповісти. «Облаба!» Движиться човнами недалеко. Знов через підручного наказує привид, відходячи. Приготувати баркас для хлопців, при близькій небезпеці відстрілюватись. Вартовий відник, і вслід йому привид. Натомість обзивається з воротом клепард, повідомляючи. Я рятую тобі життя, і ти посвідчиш, бо мені віднято звідси вихідну фіртку. Прив'язую край вірьовки до скоби. Зараз розріжу вужівку на твоїх руках, але тримайся, мов зв'язаний, бо чорт вернеться глянути. Так, готово. Я веду до краю, штовхну, а ти, падаючи, вхопи вірьовку. Вдержися на воді, дитяча справа, поки прибудуть сюди люди комісара. Ідем, чіпляйся, бо я штовхаю. Спихає в воду бранця саме тоді, як привид, вернувшися, глянув здаля і, міняючи голос, крикнув «Будеш відзначений!» Клепард за певним жестом мовляв «справа докінчена» і відступає набік в напрямку до східців, де його човен. Коли ж мимоволі оглядається на привида, бачить, що той наводить револьвер для підступного пострілу. Миттю відскочив клепард за ріг прибудівки, скрикнувши «чого?».